Двоє омелою. Маргарет Елісон. Розділ перший до Різдва залишилося всього два тижні. Зараз майже північ, і вперше за всі ці місяці вони залишилися наодинці. Рік із усмішкою дивився на неї, ніби перечуваючи те, що має статися. Високий, і неймовірно вродливий, з густим чорним волоссям і проникливими синіми очима. Рік Паркер належав до того типу чоловіків які завжди отримують те, чого хочуть. Він подорожував світом, знаходячи напівзруйновані готелі і перетворював їх на розкішні п'ятизіркові. «Це має статися зараз або ніколи», – Леса глибоко вдихнула, набираючись хоробрості. Вона твердо вирішила вимовити заповітні три слова, які хотіла сказати вже багато років. «Ти звільнений, ріку!» На його вилицях зграла жовна, сині очі потемніли. «Я не дозволю тобі відібрати в мене цю компанію», – промовив він. У душі дівчини зародилося погане перечуття. Зрештою, саме Рік Паркер організував корпоративний заколот і зрадив свого наставника. Відтоді його владний стиль управління перетворив «Лоренс Ендерпрайсис» на найсильнішу компанію і приніс її безстрашному лідерові піратське прізвисько. Та жодні погрози не змусять Лесу змінити рішення. Вона урочисто поклялася своєму батькові на смертному одрі, що помститься людині, яка вкрала в нього компанію. Що одного дня звільнить Ріка Паркера. Відтоді, як дівчина повернулася в бізнес, минуло шість місяців. Увесь цей час Рік лише підштовхував Лесу до здійснення задуманого. Він з усіх сил намагався їй завадити – Сприймав її не як досвідчену ділову жінку, а як на докучливу школярку. Він боровся з кожною її пропозицією на порядку денному, від кольору нової емблеми до керівництва компанією. Рік Паркер має зрозуміти, що давно втратив владу над дівчиною, яка була в нього закохана. Він більше не може ні звільнити її, ні відібрати в неї компанію. «Ти нічого не можеш зробити», – сказала вона. Я – голова Ради Директорів. Ситуація може змінитися будь-якої миті. Мій батько завжди хотів, щоб я очолювала цю компанію. До сьогодні я довго і наполегливо працювала ріку. Я володію контрольним пакетом акцій і відповідаю всім вимогам компанії. Я вже заплатила за свої минулі помилки. Можливо, твій батько дав старт цій компанії, але саме я зробив її такою, якою вона є зараз. Цій компанії потрібен я. «Ні, містер Паркер, вона більше не потребує вас». «І я теж». Він рішуче схрестив руки на грудях і поцікавився. «А Рада Директорів погоджується з твоїм рішенням?» «Насправді, вона мала б спершу отримати схвалення Ради Директорів, щоб звільнити Ріка. Але в них немає іншого вибору, окрім як погодитися з нею, адже вона володіє двома третинами всіх акцій». «Так», – відповіла дівчина. Рік підвівся, повернувся до неї спиною і підійшов до вікна, з якого відкривався чудовий краєвид на Нью-Йорк, розтяцькований яскравими вогнями напередодні свята. «Александро, я не хочу завдавати тобі болю», – тихо промовив він, назвавши її повним ім'ям, як рідко вживали. «Завдати болю мені? Якщо вона не помиляється, це ж вона його звільнила». «Якщо ти не зміниш свого рішення, ти дуже про це пошкодуєш». Він обернувся і зустрів її прямий погляд. «Я так не думаю», – сказала Леса. Вона підвелася і поправила жакет свого костюма. «Я читала твій трудовий договір. У ньому є беззаперечний пункт. Виходячи з результатів твоєї роботи, я виплачу тобі частину грошової винагороди, яку ти так і не виплатив моєму батькові». У тебе є час до кінця завтрашнього дня, щоб звільнити свій кабінет. То це є твоя помста, так? Тобі варто знати, що я не мав жодного стосунку до того, як звільнили твого батька. Можливо, ти не натискав на спусковий гачок, але саме ти його звів. Браво! Вона не думала, що колись скаже ці слова. Прощавай, Ріку. Леса відчула, як його погляд пропалює її наскрізь, коли вона виходила з кабінету. Дівчина зачинила за собою двері, притулилася до них спиною і з її грудей вирвалося зітхання полегшення. Вона це зробила. Звільнила Ріка Паркера. Але Сандра чекала кривавого повстання довгої війни. Але все закінчилося за якісь три хвилини. Вона сповна з ним розрахувалася. Рік Паркер більше не буде частиною її життя і назавжди піде з компанії батька». Секретарка Ріка вийшла з ліфта і усміхнулася Лесі. Бетті працювала в «Лоренс Ентерпрайзе» з багато років і була секретаркою ще задовго до того, як з'явився Рік. «Привіт, Лесо!» – Вадя розповіла вона. Леса раптом відчула докори сумління. На відміну від свого шефа, Бетті була доброю і чуйною жінкою. І вона, напевно, дуже засмутиться, дізнавшись, що Ріка Паркера звільнено. «Що ви тут робите так пізно?» поцікавилася Леса. «Рік зайнятий якимось дослідженням, яке хоче завершити якомога швидше», відповіла Бетті, закочуючи очі. «У деяких людей геть немає шенобливого ставлення до різдва. Але мені все ж вдалося зробити половину покупок. А ви вже почали готуватися до свята?» Леса вже завершила свої різдвяні походи по крамницях, адже в її списку була лише одна людина – Грен. Грен було майже вісімдесят. І вона доводилася дівчині троюрідною тіткою, її єдиною живою родичкою і найкращою подругою. Коли помер батько Леси, Грен призначили її опікункою, і дівчина переїхала до маленької квартири тітки у флоридському пансіонаті для пансіонерів. Минали роки, Леса віддячила їй за доброту. Перевезла Грен до своєї нью-йоркської квартири, щоб доглядати за нею, коли старенька отримала невелику травму. І хоча тітка вже одужала і могла повернутися до свого колишнього помешкання, вона дала зрозуміти, що дуже хотіла б залишитися з племінницею, І Леса була зовсім не проти. Після довгих років самотності вона прагнула цього всією душею. «Я вже закінчила з покупками», – сказала Леса. «Чудово! І як вам це вдалося? Ви ж увесь час тут!» «За допомогою інтернету», – усміхнулася дівчина. А я віддаю перевагу старомодному способу. Мені подобається ходити по крамницях напередодні різдва. У повітрі витає пересвяткове хвилювання. Хіба ні? Ні, сказала Леса, раптом усвідомивши, що й досі притуляється до дверей ріка, ніби перегороджуючи Бетті шлях. Вона відступила і узяла Бетті за руку. Я просто хочу, щоб ви знали, що не сталося з ріком, вам не варто ні про що хвилюватися. Залишивши спальницю Бетті, вона поспішила до ліфта і зайшла до нього саме в ту мить, коли секретарка відчинила двері кабінету свого боса. Леса Краємока побачила Ріка ще до того, як двері ліфта зачинилися. Він дивився прямо на неї, і вираз його очей бентежив її. Це був не погляд людини, яку щойно звільнили з роботи. Це був погляд жалю і співчуття. Але чому він відчував до неї жаль? «Дивно!» – пробурмотіла Бетті, заходячи до кабінету. «Цікаво, що вона мала на увазі!» Рік поглянув на пачку документів у її руках. «Це моє дослідження?» – запитав він. Вона кивнула і передала йому папери. «Леса сказала, що незалежно від того, що з вами станеться, мені не варто ні про що хвилюватися. Ви не знаєте, на що вона натякала?» «Мене ще не звільнили!» З недбальністю в голосі пояснив він, гортаючи документи. «Що?» – здивовано вигукнула Бетті. «Цього не може бути!» Алесандра вирішила, що готова взяти керування компанією у свої руки. «Але це ж смішно, вона надто молода!» «Мії зараз стільки ж років, скільки було її батькові, коли він заснував компанію!» «Але ж без вас акції нічого б не вартували!» Алесандра вважає, що раз компанія належала її батькові – то тепер має перейти до неї. Приголомшена Бетті сіла на стілець. Паркер швидко переглядав документи. У них були списки всіх компаній, які за останні два тижні купили акції Lawrence Enterprises. Невміле правління Алесандри суттєво послабило компанію і знизило вартість акцій. Уже багато місяців ходили чутки про напруженість у його стосунках із президентом Lawrence Enterprises. Люди, які добре розбиралися в промисловості, знали – Відхід Ріка зробить компанію головною мішенню для поглинання. І вже кілька частолюбних корпоративних стерв'ятників жадібно пожирали запас акцій. Рік поглянув на список покупців. Майже всі вони представляли компанії, що належали Сабріні Вікерс жінці, з якою він колись мав справу. Вона володіла багатьма різними компаніями, і всі вони мали різні назви. Усьому цьому могло бути лише одне пояснення – Сабріна не хотіла, щоб хтось знав, хто вона, і тому скуповувала акції у величезних кількостях, щоразу під іншим ім'ям. Очевидно, тепер Сабріна планувала захопити Лоренс Ентерпрайзес. Рік не сумнівався, що у переглядаючи хроніку, теж дійшла такого висновку. «Гадаю, я буду наступною?» – тоненьким голосом запитала Бетті. «Але ж Леса ще не сказала вам, щоб ви не хвилювалися». «Не хвилюватися? У мене двоє дітей навчаються в коледжі. Я працюю тут уже 30 років!» Бетті глибоко зітхнула. «Доріздва залишилося два тижні, а вона звільняє людей. Це неправильно! Але ж ви будете з нею боротися?» «Александра Лоренц більше не намагається знищити когось. Повірте, вона звільнила лише мене!» «Ріку, що ви збираєтеся робити?» Нахилившись до столу, поцікавилася Бетті. Паркер подивився на свою секретарку і відповів. Абсолютно нічого. Якщо міс Лоренс хоче цю компанію, нехай отримає її. І ви вважаєте, що мені немає про що хвилюватися? Ми всі чудово знаємо, що відбувається з компанією. Акції різко впали в ціні з того часу, як Олександра стала головою Ради директорів. Мені здається, з часом усе нормалізується. «Насправді від компанії скоро нічого не залишиться», – Бетті похитала головою. «Я ж знала, але Сандр, що тоді, коли вона була зовсім маленькою дівчинкою, пам'ятаю, як батько привів її в компанію працювати. Він так пишався своєю донькою. Пам'ятаєте, вона тоді захоплювалася великим тенісом?» «Дуже смутно. Вона посіла перше місце з тенісу у Національній студентській спортивній асоціації», Її матчі кілька разів навіть показували по телевізору. Ми всі думали, що вона стане професіоналкою. Леса завжди була хорошою дівчинкою. Тихою, вічливою. Вона тоді дуже вами захоплювалася і часто сиділа біля фонтану неподалік від вашого офісу. Рік майже не пам'ятав, якою була донька Говарда Лоренса в ті роки. Тепер Алесандра була вродливою молодою жінкою – з довгим, кучерявим, рудим волоссям і сайливими зеленими очима. Він не бачив Алесандру багато років. Коли рік, зрештою, познайомився з найближче, він і гадки не мав, хто вона така. І, звісно, одразу відчув до дівчини потяг. І який згас, що він зрозумів, що відвідувачка офісу – не хто інша, як Алесандра Лоренц. Навіть якби вона й не була найнестерпнішою жінкою з усіх, кого він зустрічав, він все одно не захопився б нею. Рік Паркер не збирався заводити жодних стосунків із власницею контрольного пакета акцій. Хто б міг подумати, що вона повернеться і усе зруйнує? Розчаровано похитала головою Бетті. Давайте не будемо засмучуватися. Боротьба ще не закінчена. Фактично все тільки починається, усміхнувся він. А тепер йдіть і візьміть свій портфель. На деякий час ми перенесемо нашу роботу до моєї квартири. Ще на Бетті поїхала, Рік почав збирати документи. Рішення Алесандри його не здивувало. Леде з'явившись у компанії, вона одразу дала зрозуміти, що прагне помсти. Рік не заперечував, коли вона захотіла увійти до Ради директорів, але й уявити не міг, що її оберуть президенткою компанії. Зрештою, які в неї були переваги? Університетський диплом і кілька років досвіду в конкуруючій фірмі – але рада директорів симпатизувала її, адже вона хотіла очолити компанію, створену її покійними батьками. На жаль, кожен із них випустив із уваги той факт, що своєю кров'ю і потом Рік зробив компанію такою, якою вона була тепер. Коли він почав працювати в Лоренс Ентерпрайзес, це була маленька фірма, яка потребувала великих змін. Жінка, яку рік кохав і хотів зробити своєю дружиною, померла, а компанія дала йому чудову можливість об'їздити весь світ. Перші місяці рік Паркер працював на автоматі, щоб подолати душевний біль. І щоразу, повертаючись до Нью-Йорка, він не міг дочекатися моменту, щоб знову покинути це місто. Та його новонабутий світ виявився недовговічним. Незабаром у Лоуренс Ентерпрайзе спочали приходити нові люди – і керівництво зовсім не хвилювало, що рік не налаштований приймати їхні правила. Він добре розумів, що для його боса означає компанія, але нове начальство дало йому зрозуміти, що рішення вже ухвалене. Говарда Лоренца звільнили. Рік став президентом компанії. Разом із цією посадою на нього врушилися негаразди і нещастя. Він заплатив високу ціну, присвятивши всі свої сили і час успіху компанії. Не те, що Брік про це шкодував. Ні, після смерті Карен він більше ні з ким не зустрічався, а його родина вже звикла до того, що його немає на днях народженнях і святах. І якби Алесандро ухвалила правильне рішення, то дуже скоро все змінилося б на краще. Паркер не сердився на неї, він відчував до неї жаль. Йому не хотілося бути відкинутим жінкою, яка обманює саму себе. Але в нього не залишалося жодного іншого вибору, окрім як дати їй такий урок, якого вона ніколи не отримала б на жодних курсах підвищення кваліфікації. Він знищить її способом, властивим Рікові Паркеру. Розділ другий. Відтоді, як Алесандра звільнила Ріка Паркера, минуло менше доби, а вона вже почала думати, що недооцінила свого супротивника. Дівчина приїхала на роботу рано вранці і дізналася, що над компанією нависла жахлива нагроза. Нею хоче заволодіти Сабріна Вікерс, спадкоємиця величезного статку родини, який належить Като Резортс. Сабріна була відома тим, що захоплювала корпорації, розбивала їх на частини і розпродавала майно одне за одним. Якщо цій страшній жінці вдасться заволодіти «Лоренс Ентерпрайзес», за кілька місяців компанія припинить існування. «Ти дуже виснажена, Люба», – сказала Лесі тітка, коли та нарешті повернулася додому. «Ти на роботі з самого рганкою, напевно, майже нічого не їла». Тітка похитала головою і попрямувала на кухню. Їхня квартира містилася на останньому поверсі міського особняка в центрі Манхеттена. Вона складалася з двох кімнат і маленької кухні, та була в неї одна особливість – Старовинний дров'яний камін із мармуровими облицюванням. Коли Леса поверталася додому, на столі на неї чекав обід, а в каміні палав вогонь. І хоча годинник уже показував десяту вечора, сьогоднішній вечір не став винятком. Дівчина часто просила тітку не готувати її вечерю, але та завжди наполягала на своєму. «А чим же мені ще займатися цілий день?» – запитала вона своїм звичним спокійним тоном. І як я й могла не передбачити цього вторгнення?» похитала головою Леса, розповівши ті ці останні новини. «Вона надто боягузлива», – відповіла Грен. І хоча Сабріна скуповувала акції, прикриваючись різними компаніями і не показуючи свого справжнього обличчя, Леса все одно звинувачила себе в тому, що була недостатньо уважною до всього, що відбувалося. Сабріна скуповувала акції протягом багатьох тижнів, Мені слід було звернути на це увагу. «Досить себе картати, Лесо. Перед тобою стоїть лише одне запитання. Що ти робитимеш тепер?» «Директори хочуть, щоб я повернула Ріка», – тихо сказала дівчина. Хоча більшість із них проголосували за звільнення Паркера, новини про насування біди змусили його противників передумати. Грен сіла за стіл і запитальне підвела брови. «В застилені має питання». «Ну і?» Я намагалася додзвонитися до нього, щоб усе обговорити, але він не відповідає на мої дзвінки. Ти бачила, яким самовдоволеним він виглядав вчора ввечері, яким зухвалим. Я впевнена, що Рік Паркер знав про таке поглинання наших акцій іншою компанією, ще тоді, коли я його звільнила. Він знав, що я буду змушена просити його повернутися. «То ти вирішила взяти його назад на роботу». Поцікавилася тітка. Я хотіла б боротися сама, не вдаючись до чієї допомоги. Це дало б мені змогу не лише рятувати компанію, а й здобути повагу кожного співробітника, який у ній працює. У твоїх словах є сенс. А тепер їж вечерю, Люба. На жаль, ризик надто великий, смиренно сказала Леса, відкусивши маленький шматок пирога. «Я граю в азартну гру не лише зі своєю кар'єрою, а й з долями кожного працівника компанії. Якщо я програю, постраждає дуже багато людей». «А Рік зможе врятувати компанію?» – запитала тітка. «Цілком можливо. Його поважають не лише в компанії, а й за її межами. Мені здається, що сама його присутність заспокоїла б акціонерів». Рік виграв цю битву. Він отримує новий контракт і вимагатиме більше грошей. Лише в тому разі, якщо ти візьмеш його назад до компанії. Дівчина відклала воделку і сказала. О, тітко, я припустилася купи помилок. Турниці? Я ще ніколи так тобою не пишалася. Як ти можеш таке говорити? Подивися, що я накоїла. Якщо Сабіна отримує компанію у свої руки, вона її знищить. «Ця жінка розпродасть Лоренс Ентерпрайзес по частинах!» «Мені боляче бачити, як ти страждаєш через цю компанію», – сказала літня жінка. «Я не думаю, що твій батько усвідомлював, який тягар він покладає на свою доньку, коли привів тебе туди». Дівчина похитала головою. «Ні, я з тобою не згодна. Мені дали чудову можливість». «Чудову? Подивись на себе. Тобі лише 26 років». А від твоїх рішень залежить життя понад тисячі людей. Зараз різдвяні свята. Ти маєш бути з друзями, святкувати, пити гнок і цілуватися під омолою А замість цього ти всю ніч мучиш себе думками про компанію. Татові було стільки років скільки й мені, коли він заснував Лоренс Ентерпрайзес. Він ніс таку саму відповідальність. «Коли твої мама і тато купили ту стару будівлю, вони вже були у І є ще одна ситтєва відмінність. Це був його вибір, його мрія. Та й твоєї матері також. Але це й моя мрія!» Тітка зітхнула. «Я дуже любила твого батька. Але іноді мені хочеться, щоб він опинився тут, і я б скрутила б йому шию. Як він міг так із тобою чинити?» «Грен», – почала дівчина. Люба, я впевнена, що він не думав, що все так обернеться його любов до тебе була безмежною. Але Сандра й сама знала, як сильно її любив батько. Ніхто так не пишався успіхами Лесу у великому тенісі, як він. Батько подавав їй першу ракетку і став її першим тренером, але все різко змінилося, коли в нього з'явилася компанія. Донька дуже рідко бачила батька, а коли бачила, то страшенно втомленого. Дівчина була шокована, коли її покликали до нього в палату в лікарні. І він попросив її повернути компанію. Але Сандра обожнювала батька і не могла йому відмовити. Вона дала йому слово і мала намір його дотримати. «Але мені подобається цей бізнес», – уперто сказала Леса. «Будьмо відвертими одне з одним. Якби ти тоді не пообіцяла йому, хіба ти зараз так приймалася б компанією?» Леса не хотіла гаяти час і думати про те, що могло б бути. Потрібно врятувати Лоренс Ентерпрайзес від Сабріни Вікерс. Ось що тепер справді важливо. «Я хочу, щоб ця компанія вціліла, сказала дівчина. «Тоді в тебе все вийти. Ти знайшла в собі сміливість виступити проти Ріка Паркера. Мало хто здатен на такий крок». «Твій батько, звісно, зміг, і ми знаємо, чим це для нього закінчилося. Ти дуже сильна дівчинка», – тітка всміхнулася. «Ти завжди була такою!» Леса вдячно подивилася на тітку і усміхнулася їй у відповідь. «Дякую, Грен, я навіть не знаю, що б я без тебе робила!» Тітка підійшла до кухонної шафки і дістала з картонної коробки маленький коричневий мішечок. «Що це?» – спитала дівчина, розкриваючи мішечок. «Омела?» «Я подумала, що омела допоможе тобі відчути радість свята!» Дуже дякую, Грен, але я не думаю, що цього різдва мені доведеться з кимось цілуватися. Вікінг і другіди вірили, що Омела творить дива. Ти знову розмовляла з містером Чапманом, чи не так? Припустила Леса. Чапман був власником ринку, де дівчина з тіткою зазвичай купували продукти. Він був великим шанувальником історії, і щоразу, повертаючись додому з покупками, Грен переказувала Лесі чергову легенду. «Загадай бажання і подивимося, чи збудеться воно», – запропонувала Грен своїй племінниці. Своє бажання Леса сказала вголос. «Я хочу власну компанію. Успішну компанію, у якій працюватимуть люди, що мене поважають. А тепер моя черга». Тітка взяла у мелоду руки, заплющила очі, потім розплющила їх і сказала. «Ну, от і все». І ти не збираєшся сказати, що загадала? спитала Леса. Грен похитала головою. Ні, а тепер допоможи мені, будь ласка, вирішити, де її краще повісити. М -м -м -м -м -м -м. Може, в коморі? Таке може запропонувати лише закінчений песиміст. Леся розсміялася, вона цінувала ентузіазм своєї тітки. Зазвичай дівчина любила таке світле свято, як Різдво, але цей сезон видався для неї особливо важким. «А що там ще є?» – спитала Леса, намагаючись розгледіти дрібні чорні літери на звороті коробки. Різдвяні прикраси. Раптом вона згадала, що обіцяла дорогою додому заїхати по ялинку. «Ой, ми ж сьогодні ввечері хотіли прикрашати ялинку». «Нічого страшного, прикрасимо її іншим разом». «Грен, вибач, будь ласка, мені страшенно соромно. Я знаю, з яким нетерпінням ти чекала на цю мить. «Не кажи дурниць. Мене зовсім не хвилює те дурнувате дерево. А от за тебе я дуже переживаю», – зітхнула Грен. «Лесо, ти молода і гарна. Я не бачу жодної причини, чому ти не могла б кимось цілуватися під омелою». «Можливо, наступного різдва так і буде», – видала себе дівчина. Їй не хотілося розчаровувати тітоньку, але Леса чудово знала, що її шанси налагодити особисте життя найближчим часом мізерні». Як вона може кимось захопитися, якщо працює по тринадцять годин на день? Шість, а іноді і сім днів на тиждень. Мені пощастить, якщо різдва компанія все ще буде моєю. Тоді йди зроби те, що мусиш. Зустрінься з Ріком Паркером особисто. Поїхати до нього додому? Їй зовсім не подобалася ідея зустрічатися з цією людиною на його території. Вона була там лише один раз десять років тому коли батько попросив її завести деякі документи. Дівчина добре пам'ятала те хвилювання, яке охопило її, коли господар відчинив двері. Серце було готове вискочити з грудей. Рік Паркер щойно повернувся з поїздки, його сорочка була зім'ята і й наполовину розтебнута. Обличчя вкривала щетина, що лише посилювала його небезпечну привабливість. І хоча він був старший за дівчину на 11 років, вона все одно мріяла про те, що буде – коли він запросить її зайти додому. «Я знаю, що ти ще дуже молода, але я зачекаю», скаже містер Паркер, а потім ніжне обійми їй подарує такий поцілунок, який вона запам'ятає на все життя. Але Рік лише подивився на неї. Коли він узяв документи і почав їх переглядати, Леса почула жіночий сміх. Вона озирнулася і побачила жінку, що лежала на дивані. На ній був довгий шовковий халат, а в руках вона тримала журнал. Рік підписав папери, і Леса поїхала, відчуваючи заздрість до жінки з платиновим волоссям. «Я не знаю, чи можу прийти до нього без запрошення». «А хіба в тебе є вибір?» – спитала Грен. Її тітка мала рацію. У Леси не було вибору. Лише одна людина могла врятувати Лоуренс Ентерпрайзес. І цю людину звали Рік Паркер. Рік ані трохи не здивувався, коли почув, що Алесандра чекає на нього у вестибюлі. Власне, він на це й розраховував, адже сам спровокував особисту зустріч. Щоправда, Рік Паркер був дуже зайнятий. Його телефон дзвонив увесь день. Акції стрімко падали в ціні, а члени ради директорів, розлючені на Алесандру, гаряче благали його повернутися. Але не вони заважали йому поговорити з Алесандрою. Була ще одна причина – і полягала вона в тому, що Рік сам був одним із тих людей, які скуповували акції за неймовірно низькою ціною. Він завжди прикривався різними іменами, і ніхто ні про що не здогадувався. Звільнивши Ріка, Алесандра розв'язала йому руки, і тепер він міг робити те, що раніше йому було заборонено законом, як виконавчому директорові – купувати акції. Відновити свою владу і позбутися Алесандри назавжди – Ось що було частиною його підступного плану. Коли Леса буде змушена запросити його повернутися, він почне переговори, унаслідок яких дівчина, нічого не підозрюючи, віддасть йому необхідну кількість акцій. І тоді він стане власником контрольного пакета. Ще на це станеться, він зможе робити все, що захоче. Її звільнення Алесандри стояло на першому місці в його бізнес-плані. Двері ліфта відчинилися, і Леса опинилася в його апартаментах. Попри жахливий день виглядала вона напрочуд спокійно. Довге руде волосся було зібране в кінський хвіст, голова гордо піднята. "Привіт", сказав він. "Який сюрприз бачити тебе тут". "Сюрприз? Гадаю, ти чудово знав, що ця зустріч намуча". Приховавши усмішку, Рік підійшов до дивана. «Сідай!» – запросив він. «Які твої умови?» – спитала дівчина, не зрушивши з місця. «Умови?» – перепитав Паркер. «Ріку, я тут не для того, щоб грати в ігри. Я думаю, ти знав про наближення захоплення компанії. Ти сам учора організував власне звільнення, щоб розірвати трудовий договір у самий розпал цього корпоративного перевороту. Ти припускав, що я буду змушена вдруге взяти тебе на роботу на твоїх умовах». Леса швидко розкрила свій кейс. «Я готова підвищити тобі заробітну плату на 10% і ще на рік продовжити твій контракт». Вона простягла йому трудовий договір, але він його не взяв. «Цього недостатньо, щоб я повернувся», – нервово ковтнувши, Алисандра запитала. «Чого ти тоді хочеш?» «Я хочу підвищення зарплати, продовження контракту і…» Він на мить замовк і подумки відзначив, які в дівчини тонкі руки. І половину твоїх акцій. Леса різко зблідла. Це була обурлива вимога. Але якщо вона вже опинилася в такому відчайдушному становищі, то чому б не спробувати? Ні, відрізала дівчина. Рік ступив до неї і зупинився так близько, що відчув її ніжний квітковий аромат. Тоді нам більше немає про що говорити. Очі Олександри гнівно спалахнули, вона щільно стисла губи. Лоренс Ентерпрайзи була компанією мого батька. Він завжди хотів, щоб колись я очолила її. Можливо, так і буде. Я отримую 50% акції, і ми станемо партнерами. Рік підійшов до ліфта і натиснув кнопку. Коли двері відчинилися, він додав. У тебе є час обміркувати мою пропозицію, якщо ти хочеш врятувати компанію свого батька. Ми обоє знаємо, що я єдина людина, здатна впоратися з цим завданням. Якщо я не повернуся, Сабріна Вікер заволодіє Лоуренс Enterprises, роздробить її на дрібні шматки і розпродасть всю компанію, яку твій батько і я створювали з таким трудом. Я працював на цю компанію з повною віддачею, Олександро. Я віддав їй 15 років свого життя. І не хочу бачити, як вона руйнується. Але ти сама так вирішила. Я згодна, але за однієї умови. Після нетривалого вагання, сказала Леса. Я передам свої акції лише тоді, коли зникне загроза захоплення компанії. Ну що ж, чудово. Отже, ми знову працюємо разом. Підсумував Рік Паркер і простягнув Лесі руку. Я хочу залишити всі минулі образи позаду, і врятувати компанію. Твердо промовила вона. Дуже радиться чути, Леса. Сказав Рік, ніжно стискаючи її руку. Щоб врятувати цю компанію, ти готова забути все, чого тебе вчили в університеті. А тепер, чи можу я взяти твоє пальто?» «Що ти маєш на увазі, кажучи, що я готова забути все, чого мене не вчили?» – запитала вона, знімаючи пальто і передаючи його рікові. «Проблема не в Сабріні, а в усвідомленні того, що в компанії панує безлад. Усі Сабріни повилазили зі своїх нір, і є лише один спосіб від них позбутися – «Я із задоволенням вислухаю твою ідею», – сказала дівчина, сідаючи на шкіряний диван. Він сів навпроти і трохи нахилився вперед. «Ми повинні переконати Сабріну і усіх інших у тому, що моя робота бездоганна, що наш союз міцний». «І що ти пропонуєш?» Він замовк, насолоджуючись її поглядом, сповненим нетерпляче очікування. «Усі мають зрозуміти». «Що ми коханці?» Рік спостерігав, як здивування в очах дівчини змінюється обуренням. «Ні?» «Звісно, це буде лише показуха. Нам потрібно довести Сабріні Вікерс і всім іншим стерв'ятникам, що ми разом. Що моє звільнення було звичайною сваркою закоханих. Якщо ми об'єднаємо свою владу, інші компанії добре подумають, перш ніж робити ще одну спробу заволодіти Лоуренс Ентерпрайзес. А це ж смішно!» – сказала Леса і підвелася. «Якщо Сабріна дізнається, що ти попросила мене повернутися лише через її прагнення отримати контрольний пакет акцій, то дуже швидко зрозуміє, що рано чи пізно ти все одно мене звільниш. У результаті вона просто зачекає і знову вдарить, коли настане слушний момент». «Я не поділяю твій задум». Ми повернемо цю компанію старомотним способом, доведемо її, що ми значно сильніші за неї. Але це не так. Минулого року ціни на акції суттєво впали. Акціонери знають про хаос, що панує в Лоуренс Ентерпрайзес. І тому прагнуть продати свої акції, поки вони ще чогось варті. Усе сталося з твоєї вини. І тепер ти маєш зробити все можливе, щоб витягти нас із цього болота. В смарагдових очах Леси з'явилася знавага. У чому полягає твій план? Ми зустрінемося із Сабріною і спробуємо переконати її в тому, що ми коханці. Пояснимо мій відхід, як твою реакцію на нашу сварку, а потім запевнимо її, що насправді ти ніколи б не завдала шкоди ні мені, ні компанії. Я не акторка містера Паркера і не істеричка. Холодно мовила Леса. Ріка нітрохи в цьому не сумнівався, але він був готовий присягнутися, що з оболонкою снігової королеви приховується щось іще. Можливо, Алесандр належить до тих жінок, які під маскою манірності ховають свою пристрасну натуру. Скільки часу тобі знадобиться, щоб скласти контракт? поцікавився він. Спочатку його має схвалити рада директорів, це не проблема. Ти зустрінеш мене завтра о восьмій ранку в аеропорту Тетерборо – і принесеш із собою контракт. Я підпишу його ще до того, як ми поїдемо. Але ж залишилося менше десяти годин. Тоді, гадаю, тобі варто поквапитися. Сказав він, дістаючи з шафи її пальто. Коли рік допомагав Алисандрі вдягнути пальто, його пальці злегка торкнулися, її білосніжної шиї. Дівчина різко здригнулася і зіниці звузилася, а в очах з'явилася ненависть. Леса зробила крок у бік, і на мить рік подумав, що вона хоче його вдарити. Але дівчина прикусила нижню губу і вийшла з гордо піднятою головою. Алесандра з однаковою гідністю сприймала і перемогу, і поразку. Рік Паркер не зміг стримати усмішки, зачиняючи за нею двері. Розділ третій Леса сиділа в лимузині поруч із ріком і намагалася зберігати спокій. Вона змусила себе зосередитися на екрані ноутбука, що лежав перед нею, намагаючись не думати про те, що вони з Ріком, скоро зустрінуться із Сабріною Вікерс. Той факт, що Рік підписав договір, за яким йому належало 50% її акцій, і який тепер робив її партнерами, здавався дрібницею порівняно з тим, що їй належало зробити зараз. У своїй професійній кар'єрі Алисандра зазнала такої серйозної поразки – що багато акціонерів уже планували її відставку. Відтоді, як вона з'явилася в офісі, чутки почали поширюватися зі швидкістю світла. Тепер усі знали, раз у Леси немає контрольного пакета акцій, значить, вона більше не буде президенткою компанії. Усі спроби Леси прихилити до себе працівників, організація денного медичного догляду в офісі, підвищення заробітної плати і навіть доставка гарячої кави та пончиків зранку, ігнорувалися. Потрібно набратися терпіння. Зрештою, її батька в компанії любили так само, як і Ріка. Паркер працював не шкодуючи сили, виконував свою роботу настільки добре, що всі працівники, здавалося, геть забули про її батька. Той факт, що Леса була донькою Говарда Лоуренца і законної спадкиєми цієї компанії, тепер не мав жодного значення. Єдине, що зараз було важливим – її правильне ставлення до Ріка. Вони більше не конкуренти – а партнери? Нова стратегія Леси полягала в тому, щоб завоювати повагу містера Паркера. Якщо Лесандра знайде спільну мову з Ріком, вона може перемогти будь-кого. Дівчина подивилася на Ріка, який розмовляв по мобільному телефону. Коли він сміявся, на його обличчі з'являлися чарівні ямочки, що робили його ще привабливішим. На ньому були хакі слакси і сирочка з розстібнутим коміром. Цей одяг Ані трохи не сковував його рухів. Серце дівчини знову охопила паніка. Чи справді вона усвідомлює всю серйозність становища? Що в ріка в голові? Поцілунки? Чи лише порожні, нічого не значущі погляди? Леса глибоко вдихнула і заплющила очі. Вона повинна поставитися до цього фарсу як до складного матчу. Подібно до того, коли вона на другому курсі університету – Грала в Національні спортивні асоціації проти Аркер – високої австралійки з чорним волоссям. Та була чемпіонкою, і Леса зрозуміла одне – якщо хоче перемогти, мусить завдати таких самих ударів, як її суперниця. Але незабаром стало ясно, що Аркер сильніша і краще за неї. Тоді Леса розробила нову стратегію – від наступу перейшла до оборони, сподіваючись, що завдяки терпінній наполегливості зможе здолати австралійку. Зрештою, Леса виграла матч. Так само було й тепер. Рік може бути кращим гравцем, але лише доти, доки душу дівчини сковує страх. Що не їй вдасться впоратися з ним, вона знову стане на ноги, і тоді обов'язково переможе. «Ну що, ти готова?» – запитав Рік, закриваючи телефон. Леса кивнула. Рік усміхнувся і узяв її за руку. Його дотик електричним струмом пробіг по тілу дівчини. Вона так здивувалася власній реакції, що одразу відсмикнула руку. ну, -ну Лесо, хіба так закохані реагують на пестищі одне одного?» Запитав Рік, навмисно звертаючись до дівчини з меншувальним ім'ям. Вона не могла не помітити пустотливі іскорки в його очах. Було видно, що йому приносить задоволення її збентеження. Тобі слід забути про відразу, яку ти до мене відчуваєш, і зосередитися?» Коли я до тебе торкаюся, не кривися. Пам'ятай про свою місію і роби свою роботу. Рік Паркер мав цілковиту рацію. Леса погодилася на цю авантюру, і тепер у неї не було іншого вибору, окрім як повністю віддатися спільній справі. Дівчина глибоко вдихнула і сама взяла його руку, піднесла до губ і поцілувала. Паркер посміхнувся. Може, краще», – мовив він. Я знав, що якщо ти трохи поміркуєш, то зможеш зробити те, що потрібно Потім він знову відкрив мобільний телефон і комусь зателефонував Повернувшись до бізнесу, наче нічого не сталося Дівчина опустила вікно лімузина Вони зустрічалися із Сабріною на одному з найвідоміших її курортів Він називався Райський куточок і містився на Багамських островах Резький куточок був найромантичнішим курортом у світі і відповідав усім вимогам молодят, які проводили тут медовий місяць. Леса вдихнула тепле тропічне повітря. У Нью-Йорку на Різдво завжди й темно, а прогнози погоди обіцяють лише одне – дощ. Лімузин заїхав на територію курорту і зупинився перед великим бунгало з вивізкою «Головний виконавчий офіс». «Зачекай, поки я відчиню тобі двері». – проінструктував дівчину Рік, навмисно ховаючи комір сорочки під пічак. «Коли ми вийдемо з машини, я хочу, щоб ти його поправила. Потім підеш слідом за мною». Він обійшов лімузин і відчинив дверцята. Потім узяв дівчину за руку і допоміг вийти. Леса не могла не замислитися, навіщо він це робить, адже Сабріни поруч немає. «Рік думає, що вона стежить за ним з вікна? Чи це лише репетиція?» Леся зробила так, як їй наказали. Коли вона старанно поправила комір його сорочки, рік усміхнувся, обійняв її і повів до дверей. Його близькість здавалася Лесі дивною, але аж ніяк не неприємною. У тому як рік її обіймав, було щось чуттєве, наче він хотів усьому світові заявити про свої права на неї. Секретарка провела їх у простори кабінети з м'якими меблями, оббитими яскравою тканиною. Коли велична жінка підвелася за столу, Леса різко зупинилася. Пишна груда, яскрава нафарбована блондинка виявилася тією самою жінкою, яку Леса бачила тієї ночі в квартирі Ріка. Холодна й жорстока правда вдарила дівчину просто в серце. Лесі стало так боляче, ніби її вдарили по обличчю. Адже саме Лесо, не Сабріну, обвели навколо пальця «Привіт, Ріку!» – промовила Сабріна, простягаючи до нього руки «Що ж буде далі?» Леса дивилася, як Рік наближається до жінки Сабріна поцілувала його в обидві щоку, не випускаючи Ріка з обіймів І сказала «Давненько ми не бачилися» «Як Рік Паркер міг так зі мною чинити?» – подумала Леса Рік відсторонився від жінки. «Сабріно, знайомся, це Алесандре Лоренс». «Дуже приємно, Ріку, а вона гарна дівчина», – зауважила жінка, окинувши Лесо щіпким поглядом. «Ви знайомі між собою», – холодно сказала Леса. «Ми з Ріком давні друзі». «Я зустрічала вас раніше», – промовила дівчина і додала. «У квартирі Віка, і мені здається, ви були більше, ніж друзі». «Чи не так?» «Ми були коханцями», – відповіла Сабріна, чарівно всміхнулася, оголивши білосніжні супи. «Ріку, ти нічого не розповідав про мене, Лесандрі?» «Я ображена!» Рік подивився Лесі в очі і сказав. «Багато років Сабріна і я не бачилися». «Багато років?» – перепитала Сабріна і повернулася до Леси. «Ми разом провели одне різдво». Леса не могла підвести очей на не ріка. Невже він усе підлаштував і весь цей корпоративний переворот був організований лише для того, щоб повернути собі роботу? А що як це всього лише жахливий збіг? «Ми приїхали, щоб зробити вам вигідну пропозицію», – сказала Леса, бажаючи покінчити з цією справою якнайшвидше. «Александра має на увазі бізнес, чи не так?» – поцікавилася у ріка Сабріна. «Принаймні, вона на нього налаштована». «Чому вони говорять про неї так, ніби її тут немає?» «Я не люблю гаяти час», – сказала Леса, чарівно сміхнулася. «У нас із вами є щось спільне, Алесандро», – мовила Сабріна. «Щось спільне? У Леси не може бути нічого спільного з цією розмальованою фальшивою жінкою». Сабріна жестом запросила молодих людей сісти в м'які крісла і сама приєдналася до них, вмостившись в одному з них. «Я не збираюся втручатися в чужі справи, Ріку, але мене трохи здивував твій вчорашній дзвінок, адже я чула, що ти більше не працюєш у Лоуренс Ентерпрайзес». «Чутки про пропинення моєї трудової діяльності були сильно перебільшені». «Перебільшені?» Жінка вп'ялася карами очима в лесу. «Я чула, що Алесандра тебе звільнила!» «Це всього лише винесена на загал сварка закоханих», – пояснив Рік, поклавши долоні на оголене коліна дівчини. «Невже!» Сабріна схрестила руки на грудях і відкинулася в кріслі. «Тобто ти хочеш сказати, що ти і Алесандра разом?» Рік ствердно кивнув. «Уже певний час». Зрозуміло, з цілком очевидних причин ми не хочемо робити наші стосунки публічними. Це було звичайне непорозуміння. Відповів він і ніжно дівчину до себе. Сабріна підозріло підвела брову, здавалося, вона не повірила жодному його слову. Дуже мстиво з вашого боку, Алесандро, І досить нерозумно. Ви мали знати, що його звільнення зробить вашу компанію вразливою. Я вчинила так під впливом. «Тоді я не могла, твере, задивитися на речі», – сказала Леса, намагаючись не потрапити на гачок Сабріни. «І цей учинок дорого мені обійшовся», – Сабріна подивилася на Ріка. «Як би там не було, вона вельми темпераментна жінка», – пояснив той і знизав плечима. «А я пам'ятаю, яким пристрасним був ти», – сказала Сабріна і ледь усміхнулася Ріку. «Люби, мені здається, дівчина, недостатньо з тобою щаслива. І, звісно, я сподіваюся, що ти більше не втратиш свою роботу.» Холодний сміх Сабріни нагадав дівчині про її місію. Вона більше не гратиме слабку і скривджену коханку. «О, ні, ви помиляєтеся», – твердо промовила Леса. «Просто мені дуже важко перебувати поруч із колишньою коханкою мого чоловіка. Почувши про вашу спробу заволодіти контрольним пакетом акцій, я подумала, що це лише черговий хід ошуканої жінки. Усмішка зникла з обличчя Сабліни. А вона доволі боява жінка, Ріку. Тепер я розумію, що ти в ній знайшов. Але я починаю втрачати терпіння заявила вона, підводячись із крісла. Рік повернувся до Сабліни. Усе зовсім не так, як ти думала. Я ні за що не піду з Лоуренс Ентерпрайзес. І ви не зможете нас перемогти додала Леса. «Отже, я придбала достатню кількість акцій, щоб покінчити з...» Сабріна глянула на Ріка і протовжила. «Невеликою сваркою закоханих. Здається, так це ти назвав звав Ріку? Можливо, ти маєш дякувати мені за те, що я допомогла повернути тобі роботу?» «Дивімося правдиво в очі, Сабріно. Якби не ти знайшлася б інша жінка?» «Ну, інша теж була і не одна» підхопила Сабріна. «Що ж, я готова вислухати вашу пропозицію». «Ми хочемо викупити вашу частку акції за пристойні гроші». Почала Леса, але Рік відкрив свій кейс, дістав звідти всі необхідні документи і передав їх Сабріні. Переглянувши договір, вона поклала його на стіл. «Чому я маю на це погоджуватися, якщо можу заволодіти всією компанією?» Рік трохи нахилився вперед. Тому що ти ніколи не заволодієш усією компанією. Я не була б всьому такою впевненою. Схоже, у вас двох дуже бурхливі стосунки, і вони негативно позначаються на Лоуренс Ентерпрайзес. Ціни на ваші акції стрімко падають. Насправді в економічній сфері ми досягли значних успіхів за останній рік, сказала Леса, намагаючись переконати Сабріну. До того, що у ріка є певна нерухомість, яка от-от почне приносити прибуток, що суттєво підвищить нашу вартість на світовому ринку. Тобто наша компанія набирає обертів. Сабріна замислилася. Мені потрібен час, щоб обговорити вашу пропозицію зі своїми радниками. На жаль, їх зараз немає в офісі. Вони поїхали інспектувати деяку власність. Можливо, ви залишитеся тут до обіду? До того часу радники повернуться, і ми зможемо продовжити нашу розмову. «Ми з задоволенням почекаємо». Промовив Рік і подивився на Лесу. З його погляду дівчина прочитала. Потерпи і не заперечуй. «Ну от і чудово», – сказала Сабріна. «У нас є кілька вільних годин, перш ніж повернутися до бізнесу. Я накажу своїй секретарці провести вас до вашої кімнати. Чому вам не перевдягнутися в купальні костюми і не приєднатися до мене на пірсі? Я знаю, як Ріку подобається кататися на водних лижах». «На жаль, – швидко сказала Леса, ми не взяли з собою купальних костюмів. Нічого страшного. Я надішлю їх до вас у кімнату», – заспокоїла Сабліна дівчину. Олеса душа пішла вп'яти. «У кімнату? Вона буде з ним в одній кімнаті?» «У цьому немає потреби», – затрохкотіла дівчина. «Ми можемо купити їх у сувенірній крамниці». Сувенірна крамниця тимчасово зачинена на реконструкцію – Знизала плечима Сабріна. «Ну що ж, тоді дякую», – видавила з себе Леса. Рік ніжно взяв дівчину за руку, і вони рушили слідом за секретаркою на ім'я Крісті. Але її оточеною пальмами, молоді люди вийшли на безлюдний піщаний пляж, який омивало Карибське море. Крісті зупинилася біля бунгало, розташованого майже біля самої води. Воно було ізольоване від решти світу і нагадувало затишне любовне гніздечко. Крісті вставила ключ у замок і відчинила двері. «Розташовуйтеся!» – бадьора сказала дівчина, простягаючи ріку ключ. Молоді люди опинилися в розкішно облаштованому номері з французькими дверима, що виходили на море. У відерці з льодом охолоджувалася пляшка шампанського, а на ліжко лежали два розкішні халати. Леса зачинила двері і повернулася до ріка. Її погляд був холодним, а вираз обличчя похмурим. «Чому ти не сказав, що вона була твоєю коханкою?» – почала допит Леса. «Вона ніколи не була моєю коханкою. Але якщо Сабліна не була твоєю дівчиною, тоді чому вона натякнула, що ти її зраджував? Я не бачу, як це має відношення до твого бізнесу. Найбезпосередніше. Твоя колишня коханка загрожує добробуту моїй компанії». «Твоїй компанії?» Розмова заходила в глухий кут. «Ти мав розповісти мені про все раніше», – наполягала Леса. «А хіба тоді щось змінилося?» «Я не думаю, що ти відмовилася від моїх послуг. Зрештою, я єдина людина, яка знає, як поводитися із Сабріною». Він окинув Лесу поглядом переможця. Мій зв'язок із Сабріною був випадковим. Він тривав усього кілька днів, коли я був приїздом в Акапулько. Потім я зустрічався з нею ще пару разів у Нью-Йорку, після чого багато років не бачив і не розмовляв із нею. Але я знаю, що вона одна з найжорстокіших і найрозумніших жінок, яких я коли небудь зустрічав. Леса відчула укол. Чого? Ревностів. «Ми обоє знаємо, якби компанії не загрожував корпоративний переворот, я ніколи не попросила б тебе повернутися», – сказала Леса. «І ти думаєш, я повірю, що це лише звичайний збіг?» «Віру, що хочеш, господи, Лоуренс Ентерпрайзи зараз значно слабше. Коли 26-річна жінка з дворічним досвідом, використовуючи зв'язки батька, очолює компанію, а коли виходять на полювання з граями?» «Але я більше не можу тобі довіряти». «Можливо, але я все ще тут», – відповів він. «У мене до тебе одне запитання. Чому я? Чому ти не захотів відновити стосунки з Сабріною?» Мене і Сабріну більше нічого не пов'язує. Я знаю її достатньо добре, щоб зрозуміти одне. Цю жінку мало цікавить те, що між нами було раніше. Її цікавить лише, як заробити гроші. Ти зі мною, бо ми маємо переконати її, що ми єдиний фронт. Якщо Сабріна засумнівається в щирості наших стосунків, вона ніколи не прийме нашу пропозицію. Ти єдина, хто винен у всій цій плутанині. Пролунав стукіт у двері. Парк відчинив, прийняв пакунок із рук портє і щедро його вингородив. Рік розкрив пакунок із пустотливою усмішкою і дістав звідти найкрихітніший купальник, який Леса коли-небудь бачила. А Сабріна випадково не поклала туди щось більш закрите, поцікавилася дівчина. Того, чого тобі хочеться, там немає, усміхнувся Рік, дістаючи з пакунка плавки. Леся зайшла до ванни і грюкнула дверима. Вона кипіла від злості, дивлячись на тонкі бретельки яскраво-жовтого бікіні, створеного для того, щоб привертати увагу і збуджувати уяву. Дівчина вдягла його, боячись глянути в церкало. Вона завжди була надто скромною і віддавала перевагу купальникам, які прикривали всі її принади. Зав'язавши рушник на талі, вона відчинила двері і пройшла повз ріка, навіть не глянувши на нього. «Пора», – сказала Леса, прямуючи до виходу. Зачекай, Рік схопив її за руку. Сабріна може подумати, що ти мене не любиш. У його голосі прозвучали дражливі нотки. Дівчина знізилася, і він відпустив її. Рік теж разючо змінився, коли вдягнув купальний костюм. Леса зовсім не здивувалася, побачивши його атлетичну статуру. Рік уважно окинув дівчину поглядом. Вона вдавала, що не помічає відвертого схвалення в його очах. Та щоки Леси спалахнули від сорому. «Візьми мене за руку», – наказав Нік. Його долоні були такі великі, що маленькі руки дівчини тонули в них. «Не поспішай», – інструктував він. «Повільно. І пам'ятай, я твій коханий, а не ворог». «Це дуже важко забути», – відповіла вона. Його очі ще раз ковзнули по ній з голови до п'ят, смакуючи її вигляд. Вона відчувала запах ріка і його близькість. Продовжимо гру. – запропонувала Леса. Її думки знову повернулися до Сабліни, адже її дозволяли значно більше, ніж просто милуватися м'язами Ріка. «Мене цікавить одне», – раптом сказав Рік. «Коли ти бачила мене з Сабліною?» «Приблизно десять років тому у твоїй квартирі. Батько попросив мене занести тобі деякі документи». Тоді Леса була безтямно закохана в Ріка Паркера. Але перш ніж вона встигла щось сказати, його рука лягла їй на потилицю. «За тобою, Сабріна!» – прошепотів рік. «Вона спостерігає за нами. Я поцілую тебе, Алесандро!» – спокійно сказав він. «Поцілунок буде ніжний і пристрасний. Я хочу, щоб ти обвела шию моїми руками. Зможеш?» «О, Боже!» Леса заплющила очі і здригнулася. Руки Ріка ковзнули по її талії, і він ніжно притягнув дівчину до свого оголеного тіла. Повільно перервавши поцілунок, Рік нагородив її чарівною усмішкою. Його погляд пестив її. І на мить Леса забула, що це лише гра. Він любить її, а вона любить його, і це єдине, що має значення. Але замість красивих слів Рік сказав інше. «Ти не обвела мою руками». Наступного разу дотримайся інструкцій. Розділ четвертий «Повторюю, я не акторка», – сказала Леса, все ще намагаючись говтитися після поцілунку. «Кожен твій дотик лише посилює мою неприязнь до тебе». Рік усміхнувся і притягнув Лесу так близько, що вона відчула його подих на щуці. Потім відпустив, але міцно тримав її за руку. «Ну що, пішли?» Промені полуденного сонця пробивалися крізь пальми і відбивалися в синьому Карибському морі. Вони рушили до білого піщаного пляжу й помахали Сабріні, на якій був купальник ще відвертіший, ніж у Леси. "Ідіть за мною", бадьоро сказала Сабріна. Леса скоса глянула на Ріка.